Sakonago jozkero, eh, esan daiteke, Kolombiar geienek ez dutela begien ez ikusten FARC eta alba hori dek idatuta, zentodemokratikoak oso kampainak gogorra egin duela, eh, tartean, eh, bueno, ez direnak esanaz, ez dut esango gezurrati deni, baina esanaz, ba, santosen gobernuak gerrilari nahi duten guztia eman diela, akordionetan, eta ba, ba diudio horrek, jendearen bihortu nintza ukitu duela, Eta eta azkenean ba ezko irazio e, du larri baino irazio gindu. Horrek zer ganai du Borraino Goizta behabada gaiteko baina denan kaz gora ez hartzen dela? Ba bai Goitza eta galdera zaila da gainera hori. Baina onde izan duzu siligitasuna da galdu duena? E, emaitza loteslea izatez presidentearentzat bakarri da. Gobernuak legez Eutxi Diezaioke akordioari Baina hori legezkoa izan arren etzen oso zilegi izango etzen legitimo izango